منافقتو د مخې صورت دا داسورته تفسیر دا غره صورت کاف کیسو الته وی کذال خروج دلته وی نعمت و دونله سعد مخې صورت کی وی پساب به ذهن نه رب دې مساله توحید به شاند تل وی فقر اله الا بل ذل الله طرف ته تختا ابتدا نشواهد ذکر کړي شواهد ذکر کړي بیا ته کمونو یره ذکر کړي بیا شارت بیا نمونی په د مونو کو کې ځکه رکای د نمونو کو د تقیف دنیوی نمونی او فرستنار کو کې توحید وکړوي واذاریات ذروان غواړی چې کمونه اغاز اونکی بعد بنا پال زول باندې باذ ناراض یو ارس والو زی فلها عملات بقرا او چې ته د بوجونو هغه لري چې بوجونو سکے او چې ته فل جاریات الفرا او د لون کی په آسان باندې فال جاریات یوسرا د لون کی په آسانه کشته د غذریان کی په آسانه سری رواجی بری کر پکومو نشته قونچ کو ګیومو نشته فال مقسمات او وی شون کی د حکم دا الله فرشته زاریات هواګانی حاملات وریزی جاریات کشته مقسمات کمنو فرشته یالا ټول سی بتونو د چاړي د فرشتو فونې فرت چغې غورې غور کې ف حامله او اوچون ک فرې چې پهداغې په ت باې وورې شي اوچتی شي فل جاریت چلوونې پاستان د ورې کلیو طرف ته شوړی کله بل سر رته او تقسیمون کې ځنیو کللي کې تقسیم کې ذریبلک ل ک شي تقسیم ک د ان خلابات ته تلی ديتللی دا دومره ان خلابات چې کمضاتکې رالی نوولار ک به انقلاب نه را لي چه ساده حالت بل حالت شي بدل شي او الله رب رضا تل برده سکی در کی تابع نمون دا حالت سکی گی اینما تو ادون الاسالق ایکن ناغا چه تاثره لوسکو لے کی گی آخای چه کبنن بلکل رشتیا و ایزن دین الواقع او یقینا بدل چه دار زادر عبری و تلکی گوال اثمان جالی دار یا خاون دا خایست گوال جالی دار یا خاون دا خایست انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو په خبره مختلفه کې سو کيو سوای سوګل سوای اڑاوله کې د قران نا اغه سو چې واړول شو یو په ګوماونو کې یادې قیامت نا قتل الخراسول فلانه دغه شر کليا اکلیاں په فلانه شي اغه سان چې دې په مستات ولکه غافل اللہ نو د قیامت نا قیامت نا بالکل غافل دی بسالات جو صحابه علیه یا ترون دې د متافوسکی چې کله ویدارا زبانه پاوروسکی چې ری پوربا نیپازا پریشي اوس کې ازافتاسو دا زها واج تاسو په تلوار وخت دا زامن به شکې دوه ژوندونه یا کینن متقیان هغه یو بجنتونه کوي واویو نو په چینو کې اخی ذینماتا هم ربهم هغه څون کې ویدارا چور کوي دلر رب دې انه مې یقینندې مکر دېنا دیو نیکان په دنیا کې نیکی کړی او دیوځي کمونو قليلا من الليل اندير كم نشپينا يا او جاوند لګول او بلا صاهم او په اشمنی پر کې و دي دا الله نه بخل او کا او ګمارو دي کې حق دې فرض سوال ګندي ور محروم او عام غریب غریب محروم او فل او پسما کې آیات للمؤمنين وليت يا رمضان ان في فرض يقين کو ان کو استاف نفسو نستاف زمان کیمو او نفسو استادو کی فایتاس چې کوم نن وګورئ او بیا اسماعل سکوم او او آسمان کې چې کوم ورځې تاسو دا معلومات وادن او تاسو سره لا وسکولې کی او او بیا اسماعل نو قسم می دی پر ابدا اسمان باندې او زمکي چې خینن د قیامت حق ته مسلمانانکم تنطقون وشاندار دې تاسو چې کوم خبرې کوي لکه تاسو دا خبرې کول شنو حق دې نو قیامت هم سره حق دې حالاته قاعده د سې فیبرایمل مکرمین ابراهیم السلام واقعا کوي انو د دنیا د عذاب نمونې ذکر کې چې چا الله جانو منلي او الله په دنیا م توب کړی کاله چې د مشلي بری باندې بقال والسلامانو دی وی سلاما قال ابراهيم عليه السلام وتعظم سلامتي اي قوم ناشتا فراغ الالي فبصر ذره رت کمن خلقته خلقته نورو مستصروا اقربوا الي من ذكريته ويول نقري ففاجأ جسمهم خوفا و رایل از رلتا چکم نزدین یارا اغیو تیوم یاریگا و بشروب غلام علیم زیر ورک دورا پالکویا باندی انا مقشو بیوزی دو فی سررت پسکت وجہا فی سررت پاغای و جماعت دخوزو کی یا فی سررت پیو پرکای کی فی سررت پارڈا لکی پسکت وجہا و تست ورک مخلوی یا گولی و قالت و جزنقیم اوی اودا شردا قالت زیوتی خا ربو کې ویل دي راځي خا الله رقواط الله او پويزا ابراهيم عليه السلام او توي ما فدكم ايو المرسلون سده به مقصد ستا را لغلو شو حالون دې ويند اوسنه الهه او مجرمين ياقين منغالي گلي شو يو قوم مجرم تا ينور سلال مجارات منتين راځرا پښو کومې پري باندې کارنيو خاوري دې کړي مصومه تن دربكا نخل گول شي فني ذرف تابانه د کوونکو راوی است موږ د دین او سوچ په دې کې ماندارو نه ونه موږ موږ دې کې غیر المؤمنین علاوه او قرضي مسلمانانو نه او پاته مې کړ په او نه خاط پردا چیرد الله زبر د نور او په موسی عليه السلام کې اذر سنا او اکثر علی ګلمدول را اله فرونا فرون سلطان مبین په هر و صحابه نه فتولا برک نه نو باندې څه کوم سره خپل حق کرنا او وی وی نو مين یې متلګاو لګړ د لور را نو مه خورځو ته راګرځياب چې د او ځان ملامت کوونکې او با ديانو کې چې کلم راولي را او شومیکو دیوانه آوا شانډه ما ته زموږ شي نیبري خو دې سي اوسې ذاته عليې چرابل راځو په دیوانه لاجاله تو کرمین مگر هرځو یې دې راځي کمنه لا کاری زاریزه په پیسه مو سکیل او کارو په او کې چې ویلی شيتا فائدوابه کرم مقرره ندی سرغشی وکړه له حکم درام نه قانون درام نه فرغشی وکړه نوونی ول دیلارې هوتاندار وو مې زرو نو دې قتل فہم صاحب قیام دیو اسمله رچکمنه دوتریږي او نو دې ځان له بدلاو هسکونکو او حکوم دنو کفا انم قانون کوم فاسقین یقینا دې حکم نا فرمانه او اسمان ټوټره مې دیرا به ای دین فلا سنقل وانه قدرت پس الاکو یې دې وانه واینا لموسون او یقینا مې جوارهون کیو پرابه قوم کې اظمکا غړولې مې دلاره فني ملما یتون فصخ استک من او کی هر ادهار یوسنه پیدا کړی مې جوړې جوړې دال نفنت ذکرون کې دې شي چې کمن تاسو نصیحت واخلي فقرو ال الله ټول دنیا کی اور بللې کله الله تعالی د الله کتاب قراناله نو بڅ پښیګنی بڅ کې دې نشته فقرو ال الله راوز دلی الله تا ان له کومه نذیر مبین دې تاسو یې راوونکی صاف مگر دوی فردا الله یا کینه دین تاسوعا الله تعالی په رم د خارا د کرانګي ماته الذین من قبلهم ماته الذین من قبلهم مور هغه کسان چې مخکې دین وسو پیغه امر الا قالوا صار مجنون مگر دی ویلو جادوګر دیاله ونه ا تواصل به د دې په یو بل د تسکی وصیت کې چې تاسوعا تو سواي لیوانه تاسوعا تو سواي لیوانه نه نه نه کړي خو د یو سپی ما کې قوم توا قوم پر کېداري قوم سرکړه انزلونې سړي یاو دې فتوالهم ورزینه ډډ څکا نه ته ملامتا نصیحت وذكر نصیحت ورکوي چې نشي په داور کې اماندار الله ما پلو کړې نه ورنسه ني مې په داګړي پيرانه ورسانل الا يلعوذ مگر دې په ما ورته منهم مېرښت نه غواړم دې نه منځ څخه ما وريده یو پيمون اوی را را کیماله عبادت په داګړي دې عبادت تشريم کړي این اللہ و رضاق یقین اللہ ذریعا سان خواهوند تاکت علمتی مزبوط فینللہ زلمو یا سین اندفارد آکسانون از دول موجزیات اکڑا دے محصد دا وشان نحصی دا ملکرد دے زنو بوکی تو حصی دا اصابین خلاح از داجلون و تلواردین اخوار زمانا و رکاوید آکسان رش انکاریو کو در حصد دین آغین آجیو او آدون چدے زرع لوس کو کېږي سوره التور شغاو يا امني فاضل 30 دنا مكي سوره تيوي هنا ما تو ادون لا سارق فضل ان عذاب ربك لواقعه عذاب را منه مكي تو يذكر قلو فيروا الى الله فضل توي فصب به بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فصب به يتبار النجوم ده ده توحيد بطرقاي سرري ابتداء شواهد دي یاو بشارت او بیا پینزل زلالت دی ام او دجرنا دجرنا به چې کومه ذکر کیو زورنه و تورې قوازه تور دا نه پینزل مشور غوایه د موسی سزا قوازه چې په وی چې ان الساعه آتیه اکادو او خپیها سوره توهفلسن او کتاب مستور او کتاب چې کومه لیکل شوی تورات یا نورې محفوظ یا لوح محفوظ تورات کې نامه صلوات تور خو نفسه وي د موسی علی السلام او کتاب مشهور شې شو تورات یا لوح محفوظ فیرق منصور الکلشیوي فیرق منصور پاغا شرمن پورشويکي پاکا ور کورپلیشيويکي والبيت المامور دا دلیل و هي والبيت المامور او کور جوړ شوی کور ذوکرای بیت المعمور په دې لومبيه اسمان کې چې لو قرآن کریم کوم دفتر دي واغیت او څه وی لیکيږي بیت المعمور قرآن ذل ال محفوظ نشه تر هغه لومبيه اسمان ته زده دی او دفتر دي چې غیت وی لیکيږي البيت المعمور فبارئ کې بخروتو زده دی و هي گواذا چې قیامت سره راځي کېږي نو دا وقیته لشو وسط الق مرفوع او چې ذوکرای شوی وال باهل او دریاب تکڑی شوی یا چلوش خڑی شوی دا اقلی دلیم چو دوارا دا دوارا دا چت اسمان چه اللہ کم زاد اسمان دکتا ولی شی او دریاب که اور بلی ولی شی او آغا زاد چکم دنو عذاب راوستا لی شی این نو عذاب ربی کلو آکه یسکی دن عذاب در عبتی خام خارا پریوتون که ده ما لهم این دا پینشت دیل رسول دفع کون که با غر از که تمور سمام و را چ سمو روسماو سورۃ الذاریات کې پیدایش د اسمانو ذات الحبوب مدن سوې سمو روسماو ما وروډی چورلې وای وا تاسو جبال سیرا اور روان بشکرن پروانه ذو حالا که ذکرت کی ضرورت چن کړونکو لا ها کسان شریچ کمن فی خوز یاللون فابصت لیکی یوم یذون الارا رجان نودا پاورس کی شدی مچ کمن دککړی شو اور تبه دک کول باندې دار اوراج تاسو لودرو تم ګان دلارا صدا جزو دې یا تاسو نه اس لوہا د دوڅ شیبه دی باندې فاس بیرولہ تصویر او څو دی پدې فاس بیرولہ تصویر او که صبر کوي او کنه کوي سلام برابر د بتا صبح دی یقینا صداذر کوي شتا صدا عمل کو متقین بشارت شروع شو فجرۃ نو امه متونی کی وی فارت کی نه متاهم ربهم خوشالیا چې دونکو پاغوانې چې ورګړي دي له رب دی او خوا رب مزابل جحیم بس کو کړي دي له رب دی کولو <سؤال> خورې خور سکیې عباره شوانیان بیوا کوون تاولونغستا سرمل کوو مې را ممسکووف تکیاله ګوند کې چې کم نپات افباندي مه قطار په قطار په ځوج نامې غورین او ټړه به کو مونږ ددې سره چې کم د نو غورې غ تر کې کسان چې ماه را وړه دی او ورپې شوي او لازونه ددې په ایمان کې یعنی دد اولاد لا دې ایمان کڅ مالګریو. دا کړړی وا اودونو ځې پمان کې حال نا بهو پیته ب کوم دي له دد سره دد سره اوړونه ځې او کم به نه کوم دځ نه دا م ځې نهمولي د پلاره غ بورونه کوم کللو مرې مینوما ک سين حالړ او بدا پاه چې کړي دینوګیر دی هم د دا د پاکې والله م ماشتهون او زیات بکم دی لر دبيونه اولهمن او د غ خوناه چې د ی خوګنی شتهون یاتهنازه اونا جنګېي وا کاته کوم هو واجب لا راکا خپل کټانګا ټنګا دا یته نه ځونه واغله کنا راکا کنا ټام پس دا یته نه ځونه فیا کاسن جنگیږي وګړي کی فیا وګړي کی کاسن جنگیږي وګړي چې کمن راځه منوکاسی لالهون تاسیم نوې فزول خبرې بږي کی یا ګنا یتوفو علی الملک چې ګرځي وګړي باندې کمن را خدمتګار دلی لکه چې وی دا عمل غلری صفا پاکوزه اوران دی بشی زنه دینت کمن زنه تا تسالم شدیو بل نو تاسو نوکه نو وی با ان نا کو نا کبل ویال نا مشفقین من مخ دنیا کې په کورونو په لږه باندې قیامت نشي کیدلو یاری دی تو اللہ ولینا وبصر و احسان کلا تم باندې او وبصر و من گلا عذاب درنه عذاب دورنه یقین ممچو مخ یوم غرابل لا لا مم با و الله شر امدد انه والبر الرحيم خا الله ای انسان خو مهربان فذكر نسیات ورکاو څه بیان کوو کوم نیو کونه منی فصفا فذكر نسیات ورکاو نه ته چې کندن دوا چې نه ما طرف پلنا میکا اینه ترویتی اون له ونه چې قران په تابا نرر نو تل شو یا ته ترویتی شو نه نه خ دې دا خبره کې چې دا شاعر وي همو کې انتظار کوو د حادثې د مرګ رېبل منوند د حادثې د مارګ ورته انتظار کوي زموږ تاسو سره هم انتظار کوي موږ نه هم تاسو ته حکم کوي چې څنګه اعلی عقل لري په باندې خدای ردیه کله او عقل کې اندو هم کوم مطابق یا چې کمن د دې کوم سرکشه خري دا موي کنه چې تاسو کول زده ځنه جوړي بلکې د دې سترت نشته ایمان نشته فانياتو بیا دیسی مثلی نورالو بیان په شان د قران کریم صادقان کریستین ام کومه کوم غیر شینادی پيداكړشي دي بي مقصده ام همون مخالفون يار دي خلا پيدا کوونکي يادي پيدا کړې اسمان او زمکا بلکې يقين نه کي اصل کې دا ورجدا آمين ان خدای نوربک ياشتي دې سره دې کنه خدای نه درپي يادي چې کنه زوره ور دي غاليبي چې کنه دي رسول الله باندې پایا دا يا سميونه پيش دي خپل دي پاري کې فليات مستمهم عربي سلطان دی مبین دل یاد دې د الله تعالی په رځ کې دی تاسو لکان زامن یا غوړ تر دینه مزوری دې دا غیتابه دران کړی شی دی عامنده غو غو یاد سره څنګه نو غیر دیل می دی قوم یو كتبونه دې چې کېږي غی نارہ عام روزنه کې دې یادی اراده کې دې تدبیر دې چل جوړول فلذین انا کسان کفرو چنکار کړی کړه هم د دې خلاف تدبیر کړی شی دې یا ردی لره الہ به الله نه بل سو کولای نه 파르تلادغ نه چې یو سری صدر جوړي چې هرڅ وی کجوندی وي کومڑی وي او کو وینې چې کمنه ټوټه آسمان اساخه تن راغور دي دونکي نو واعدی صحابه مرکو دا چې کمنه وریز و را پند شي راځه مکر شي پریګر را تر دې چې کمنه لاهو یو مهم الذی الهو شری درځه هغه سرافی یسقون چې به دې کوم دې به وشکړ شي او ملګر انوکه کې څه را چل دې تدبیر دې فلا هو سرنا نمدي مال ذوکریشی فینل لذین ظالمو عاقبنا ان فاضا کا صنعت زیعنے عذابن عذاب القبر فلا کنا فرلالم وزاد دینه خوہینا فصبر کوا فی صلی درفتدی یقینا تی وړانده سرگزمغا وصاب بیا غربیکا و باقی بیانواز stain تصائن درفدی پسټم چې چودری کې بیانتا ونه اور اذبارن نجوم اور استی کمن دا وڑی دو دستورنا یا اذبارن نجوم رصتی کمن دا حالات تمال دارانہ شرط دا سفر کلا الحمدللہ وایا سورۃ النجم او سورتی کامار دا کمن دا دعاڑا فرد شفاعت تحریری فرد شفاعت قائم کی نمک کی صورت کی قیامت ذکر کو اوز که چاویی چه مون با دا اللہ <سؤال> نسوک وزور اخلاص کی وی دا اللہ نسوک وزور اولی نشی دا اللہ نسوک وزور اولی نشی خلاصولی نورد شفاعت فحریکی سورت گوئی سیده اول حیسی آغا چه کمدنو پینزیشتم آیات کوریداد وده که صداقه دا قرآن دی او بیا شفاگیشتم آیات نرو سوید از فرشتو چه فرشتی چه کمدنو آغای آجزانی دی سکاولی نشی او روست و دلیل نقلی ذکرکی سرد یر از آخرت ناو توجید وان نجم ازا هوا گوارت کنوستوره ازا هوا شکره دی راو برزیگی دا کو دی گوار دی چه پیغمبر خطا شوه نده ما از اللہ صاحب حکومه ما غوار چه نده خطا شوه ملګر اساسو چې مقصد یو دی یو دی بل دی سروانی وما غوار او نده غلط شوه کوک شوه هم نده وما انتو توان الهوا غ وما کون له وا او دې خبرنه کوي خپل طبيعت نه ان وه الله یو ها نه دا چې کوم نه مغر وې چې وا تکړه شې وې دا حاله موږ شديد القوا خيرت چې کوم نه عامه طاقت زومره تن خا نه خاې فصان برابر شو او و په خپل آزاد معراج واقعا چې داوت کوم نه پاغړ اوچت باندې ثم دنا بيان دي شو قطز الله موسم سم شو پاندا نبی رسول الله او جبرئیل فاصله یا دي چې نبی رسول الله ورو او او جبرئیل الله اسلام یو بل سره میز دیو دا نه پته دلله څه سم چې کمنو وسو خو ارزلان شو په کار وکاو کوو څنګه دا دواره چې کمنو پانداله دغه کابونه د تولیندو دولیندې چې دا څه یو ځای کې هغه کې چې کمنو دوه کابونه نه لا څو دې چې کمنو پلیندای دي راز ګول لیکلته ځای کې نبی کوڅو شي براښی راز د کابولو به شان یو میز دیچو اشارہ و صلہ خطاب چید نوری او د قاکی صلہ او شوہ چه نوری کما و হیکوللا او قاکی د حقی خدمت کی او داغی ز کمنو صالون کی اوغی ز کمنو رسمکلا نه خوړی فدان نوری بول الله امدان دا نظر ورگی تو پونسو دا نوری بولا الله ایم دا متکی فان لگی ز فرشتي او د انسانانو جوړ او شوہ چه دایته کمنو دا انسانان چ کوم نظام الله لګلې دې او کوم جبريل عليه السلام موږ ته څه کړې وړلې دې نو اف کا نظام چې دې خدمت و ف الله ودا جبريل امداد نه سکي حالي د نا یار دینه ممزې ف وحای لا دینا وحا نو وحی کلا بنده الله تعالی ته چې وی کولا الله ما کذل مارا درو نو ما کدرو نو وی لزلو فارس چې لزلو مارا او مارو متا ذګل کوې د سرالاما پانس کی راشي وی دې او یو کینو او له ودتن را نه ځلته نو خرا پراق وځي دلته بل وکي عین د سدرۃ المنتہی وخد وقوال ربی رکی چاته مخلوق دیلم دا شل <سؤال> د مخلوق دیلم صدا انتهاز پر بیا په دنيسته چس دي عالمتا عین د جنت الماوا دا سره ذکر من جنت ورسیدو از د سدرۃ الما اخا باو کې چا په پرڅ کوشش کنه د بیرینا اعز رضا د سروم لخان ما زغل بسر دې کږي چې وسترګاونته وروته لوي پلاک درا مناه ربي الکبریه آیه کینندلې د لوسی کمنندونو خو درا خپل نه غړ غړ او آیاتم الله تعالی وله ظا فایثا چګمن ویني لا تو مزالره هغه خبر راکی ومانات الثالثه الخرى د انې کان بنیان الله نیک بندو او ذا پیرایوا مناات میونه نیک بندو شهیدو او الثالثه الخرى دریم ورستانه چې پټول وکاړو نو شنو بیاو مناات خلقم ذکرا و انثى اي تاصل اجكم نارنا و غلذ زنانا دارسكم تاسو نرا ليل الا طبيانت قسمت دليل هي تبيونل جننا تابدارين كريم مقدرت سگمان و دارس چو فيش تبيتون ولق جاء مربم الولدا ها ای دین سان په دې نړۍ کې واړی پرندهاله تل تولول او لا دې کې مناقره د دنیا پاکه می ملکین دې زफारشتو پاکه می ملکین څومره چې کم نه زफारشتو پاس ما نو لا کومې صفاتوم فائدې نشور کولې نو په اړه دې ما ملوهم ما هغه په دې جاده په دې نتيجه چې الله تعالی د چهرا دې کیو پسندې کی خو دې کې یقینا که ځان چې مان وروړي امن شذره نهه پرتبانی چې کندونو اوس دلیل هي یا توبیناله زنا دایته ولایت کې موږ تلګومان او اکرن ګومان چې نو فائدنور کې خپلما د حق نه معمولې عقیده کې نه فارسل فارز امن تو الله پرډاو کړه رچانا سسوقواړو د زیاد دمانه قرآن دمانه او راځي چې موږ د دې ژوند معمولې زار کومو یا کین د تاسو لپاره په باغ چا باندې چې هغه تا خللار د الله هغه په باغ چوان خلار یمنده هغه الله دې آس په سبحان او کیا چې زم ما کری یا جنات په نور کې لاټه سامړه اثا او جمالو چې په دکړې دا چملې کړه وای دې له حسنا او په تور کې هغه کسان راځو نو حسنا چا ني کې کړه کستا ها کسان شاحت کمې ځان بشکي زغړ ټوکنا او نالو وليټونا الا اللهم مگر وسوسه ان ربكErrorKind چې کندنا پراک پراک امر فراطواله او الله له په تاسو باندې څوک مينلار باور چې تاسو چې کوم پیدا دي جسم کې نا او باور چې ټول تاسو پومړي ماشومان پچې پچې او جنتون دې بوتوني ماته کوم باور کېدونکو نظام پاک پاک مکه وي والا من متقى اولا تو پا تا باندې چې زان متږي څه ښنا هغه ته دې تو الله واه رګ چا واولې وو واه تو خليله د سره شو اینده په روي له উদ্ধার خلک ته اینده من کې کوه را د غيبونو چې دا تابیداری الله پره دا اعمال نب با في موسى اينه د باور شو داغنا چې د پېګمبر موسی او ابراهيم علی کې چې پروااله کړو الله ته دروازه راځم زره اخره چې نه با و یو بارم کې بارد بل په لسه انسان لمما سا هر مشته انسان لر مګرا چې په کلی زېمان نه اړ ایمان متلی دې نه چې ایمان د بغیر ایمان ګل شو په دې او یو یقینن کوشش سو فر راځره چې په خود نشې شي بیا په کې چې راځنه پورا یو کې نه راځه تاسو سره ساي حال منطرح او یقین ناو اللہ چیزنو اخند کې کی وجود اول، او آغا اللہ چیزنو امن کول کی جوندی کول، او آغا اللہ رب رزنگن پیدا کردی جوڑی، اعضا کردی جوڑی، او نسان نرم آده، من نطفتند و نطفی نعیزاتم نا کل شکندن چوکوردو ولی شی، و آن آلہ نشت الاخرہ، او یقین پا اللہ پیدا ایچبل، او آغا اللہ چیزنو مالدانا ولکی، و اخنا و غریب ولکی، یا صحبی بر وان او و رب الشیرا، حیقنا اغاللال رب شیرا اسکوری، حدیب عبادت کون رب پک، رب کواکی پرستو، کو، اغاللال تباکری دیار دیار بخانی، او سمودیان و نیزی پاکری، و قومن اوحین و قومنو مخیزینا، داو گیر دالیمان تک منو سرکشا، والموتا فی او کلی وڈکریشی بی تباکری اللہ، جاپیر اگر زین سن عاشنا چیزو جاپیر اگر تی، نبا کم یا نعمت دیر اپلتو، وراب دیتا تمارا تشککای حاضان زیر منزرلولا داری چکندنی ایرون کنی ایرون کنی ایرون کن پخوانونا نیزدی شرانی زنی کنی زنکی مصیبت نیشد دیل ارداللہ نیلاو سگل ری کون که نوازدی خبر پوری تاسوریانی گئی او خاندنی کونی اجڑی گئی نا خاندی اجڑی نا او تاسوی چکندن غافلہ سجدہو کې الله تریبادتو که دا اللہ مستو دیل